Capitolul 14. Branding multisenzorial În ultimii 20 de ani, comercianții au depășit granițele efectelor vizuale în efortul de a atinge clienții și a consolida relația cu ei Acum se apelează la toate cele 5 simțuri cu ajutorul reperelor, cum ar fi sunetul stretch-scratch al unui stilou Sharpie, sunetul unei uși de mașină închizându-se, aroma cafelei proaspete, senzația moale a produselor Apple, gustul înțepător, caracteristic apei de gură, comercianții speră să intensifice percepția brandului. Cercetările extinse au dovedit faptul că am intrat într-o eră în care tot mai multe companii de bunuri pentru consum exploatează minunile marketingului bazat pe simțuri pentru revigorarea brand Aradna Krishna, autoarea cărții Percepția Clientului, modul în care cele cinci simțuri influențează comportamentul de cumpărător, afirmă că multe companii își dau seama de importanța diferitelor simțuri asupra minților noastre și de modul în care ne influențează deciziile. Brandingul multisenzorial este o modalitate de a relaționa cu clientul la un nivel emoțional. O experiență multisenzorială apare atunci când sunt implicate două sau mai multe simțuri. Martin Lindstrom a descoperit că impactul brandului a crescut cu 30% atunci când implică mai mult de un simț și cu un procent năucitor de 70% atunci când mesajul de brand integrează trei simțuri. Aceasta sugerează că eforturile tale de vânzări și marketing ar trebui să acorde atenție văzului, mirosului, auzului, gustului și atingerii și astfel să te ajute să oferi o experiență completă consumatorului pentru a-ți maximiza impactul brandului și succesul pe termen lung.